Sziasztok! Ez itt a Net generáció negyedik adása, és ma a rasszizmus és a kirekesztés lesz a témánk, egy kicsit kapcsolódva itt az aktualitásokhoz. És ma is itt van velem Bálint. Sziasztok! És kicsit erről fogjuk kifejteni a véleményünket, alapvetően ugye az amerikai történésekkel kapcsolatban, és aztán egy kicsit áttérünk hazai vizekre, de nem csak a rasszizmusról, hanem alapvetően a kirekesztésről is fogunk beszélni. És hát szerintem kezdjük az elején, hogy miért létezhet ez a jelenség igazából. Azt alapvetően tudni kell, hogy így biológiailag, vagy ezt lehet inkább ilyen pszichológiainak hívnám, de hát ugye a 2000-es szorosan összekapcsolódik, és igazából mindkét oldalról meg lehet közelíteni, az általánosításnak annak fontos szerepe van az ember életében, ugyanis itt tudja hát legfőbb esetben ugye a veszélyt érzékelni maga körül, de egyébként a világnak a működését is általánosításokkal tudjuk legjobban megérteni, hiszen ugye nagyon-nagyon sok egyedi dolog történik, akár csak azt veszük, hogy egy nap mennyi inger ér minket, és a csoportosítással tudjuk ezt könnyebben feldolgozni, és azáltal könnyebben tájékozódunk alapvetően a világban. És nyilván ez az általánosítás, ez a, az emberekre is vonatkozik, és akár az emberekkel kapcsolatos veszélyhelyzetekre is, de nem csak veszélyhelyzetre, hanem bármire, bármire más is vonatkozhat. Szóval ez egy alapvetően egy normális emberi folyamat vagy agyi folyamat, ez az általánosítás megkönnyíti alapvetően az életünket. Csak hát ugye sokszor van, hogy rossz irányba viszi el a dolgokat, és ilyenek lehetnek sajnos a rasszizmus és a homofóbia és az egyéb ilyen vonatkozások, de Akár a szexizmus is tartozhat ebbe a kategóriába, két irányba, tehát akár nők ellen, akár férfiak ellen történik. Hát igazából, igen. Hát, uh... péld, hogyha példát kéne mondani, akkor sokkal könnyebb mondjuk veszélyheztetről beszélünk, és most, a rasszizmus kapcsán mondjuk, akkor mondjuk sokkal könnyebb félni egy teljes néppcsoporttal, mondjuk valaki fél a sötét bőrűektől, és mondjuk arra megy az utcának a másik felére lehet, hogy volt negatív tapasztalata, lehet, hogy nem, csak ez egy ilyen kulturális vagy társadalmi dologból adódóan van előítélete hát a ez, szemben. Hát szerintem ez ugye akkor... valahol társadalmi, valahol meg inkább kulturális igen, társadalmi. Ig igen, igen, igen. De hát mondjuk lehet az is, hogy egy rossz, tapasztala, rossz tapasztalat alapján ítél valaki, hogy egyszer mondjuk volt, ö... szóval lehet, hogy volt valamilyen rossz tapasztalata, például itt Magyarországon egy cigány származású ember egyszer kiraboltál -e, vagy valami, és akkor így egyből ítelkezik, de a legtöbb esetben azért nyilván ez ilyen társadalmi dologból jön, hogy, hogy így társadalmilag félünk egy-egy ember csoporttól, és ez sokkal egyszerűbb az agyunknak feldolgozni, mint hogyha minden embernél azt kéne néznünk, hogy vajon kell tőle félnünk, vagy nem kell tőle félnünk, és valami ilyesmi alapon alakul ki ez az egész Rasszizmus. ugye nyilván itt szerintem a félelem talán a legerősebb ilyen ö, indok, ami miatt a csoportosítás ugye működik, meg ez az általánosítás. Hát igen, de hogyha például most rákanyarodunk az USA-ra, például szerintem, hogyha a történelmi okokat nézzük, akkor szerintem nem a félelem volt az, ami... ami, ami, ami... Szóval, szóval nem, nem, nem a félelemig lehet ezt az egészet ö, visszavezetni, ezt a, azt, hogy, a, hogy ö, mi történnek mostanság, is a, és ezt a fekete ellenességet. Ö, szerintem, hiszen, hiszen ugye feketék először rabszolgaként ö, mentek a, a, a, az USA-ba, és, és ott szó se volt félelemről. Mm, igen, igen, ebben, ebben így igazod van, hogy akkor nem. De aztán most már keveredhet vele szerintem. Hát hogy ne, ho igazából. hogy ne. Ez, ez, ez a kérdés most már, most már sokkal bonyolultabb hiszen, hiszen eltelt több mint több mint háromszáz év, és habár ugye már a, a rabszolgaságot is több száz éve megszüntették az Amerikai Egyesült Államokban. Sőt, 1954-ben meg. Ez a, sőt, és, és az, hogy 1954-ben szüntették meg a, a, a szegregációt, ez olyan, olyan szinten közelnek tűnik még egyébként, hogy érted, egy kicsit több, mint 50 év telt el azóta, hogy... Hát hogy 54, most már... így, hát azóta már azért 70, érted? Jó, hogy... 70, de hát még, még a 70 is szerintem ja. szerintem elég kevés. Szóval, hogy ez de a 70 belátható, is... igen telt el azóta, hogy, hogy most már a feketék is felülhetnek arra a buszra, amire a fehérek és is, is hasonlók. És ha például arra gondolunk, hogy teljes mértékben elképzelhető, hogy, hogy ezt a fekete ellenességet mind a rabszolgaság megszüntetése, mind pedig a, a szegregáció megszüntetése, ennek a fekete ellenességnek adott egy ilyen kisebb fajta lökést, hiszen, hiszen akik addig ö, gyűlölték a feketéket, vagy legalábbis féltek tőlük, vagy nem szimpatizáltak velük, akkor azokat gondolom ez mélységesen fölháborította, hogy, hogy mostantól ö, mi az, hogy a feketék is felülhetnek arra a buszra, amire, amire én, vagy mi az, hogy a feketék is leülhetnek arra a padra, amire én. Tehát ez szerintem teljes mértékben elképzelhető, hogy adott ennek egy Kisebb fajta lökést, és, és továbbra is ennek a hatásait, a hatásait érzékelhetjük. És, és ott van még, még az, hogy attól még, hogy a szegregációt így megszüntették jogilag, attól még ezek a változások még gyakorlatban bekövetkeztek, simán eltelhetett több év is akár. Vagy ha például Igen. belegondolunk, a dél-afrikai köztársaság 1994-ig működött ott az apartheid rendszer, ami teljesen ugyanolyan volt, mint, mint USA-ban 1954 előtt. És, és érdekes, hogy egyébként erről nem is beszélünk olyan sokat. Tehát a, arról, hogy, hogy mi volt dél-afrikában, az átlagember nem feltétlenül tudja, hogy, hogy ott most tényleg 1994-ig ez történt. Hogy, hogy, Jó, hogy igen, mert, mert van egy ilyen Amerika-Európa központú párbeszéd, és... Hát igen, és Dél-Afrika meg ott van a világseggé alatt körülbelül, igen, szó szerint. Igen, és akkor így, így igazából arról, hogy Ausztráliában, vagy akár... Uh, hát még az Ázsiában mi történik, igazából arról sincs szó. Ázsiában is így Kínáról szokott, meg akár északoráról lehet így híreket hallani. Így a, többi országról nem igazán lehet tudni, és Afrika meg aztán teljesen ilyen, ilyen kimarad a szórásból, pedig ott aztán vannak cifra vannak, vannak, vannak meg, diktatúrák, ö, vannak. Igen, ö, nem is akármilyen katonai diktatúrák. Igen, vannak, igen, szóval igen, rendszeres kivégzések lehetnek, polgárháborúk, meg, polgárháborúk kivégzések, stb. Igen. Igen igen igen, igen, igen, igen. És még Dél-Afrikával kapcsolatban még azt szerettem volna mondani, hogy hát a lakóparkoknak az ötlete is némiképp dél amerikában vagy dél, dél amerikában bocsánat, Dél-Afrikából um, származik. Uh, hiszen a ott is az apartheid rendszer keretén belül nem csak a, a, a, a, a buszokon és a, és a közintézményekben szegregálódtak a fehérek a fekete őslakosságtól, hanem, hanem élőhelyükön is értelemszerűen, és a, és a, a, a, a feketéket bizonyos negyedekbe kényszerítették, szinte teljesen úgy, mint ahogy a II. világháború alatt zsidókat, és, és azt, a, azt a negyedet, azt a szinte gettót, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt így nevezni, azt csak akkor hagyhatták el, hogy volt róla igazolásuk, hogy valahol a negyeden kívül ö, dolgoznak. És a lakóparkok pedig azért jöttek létre Dél-Afrikában, hogy a fehérek így tudják magukat még inkább elszegregálni a fekete lakosságtól. Ugye mindenki látott már lakóparkot, rendszeresen egy kerítés választja el ezeket a, a lakóparkban lévő házakat a, a külvilágtól. És hát ugyanezt csinálták Dél-Afrikában, a fehérek kerítéssel választották le magukat a, a, a többi öm, fekete bőrű ö, lakosságtól, főleg ugye, hát azért, hogy, hogy így, így erősítsék meg a szegregációt, részben pedig a biztonság miatt, és manapság is az emberek a biztonság miatt keresik egyébként a lakóparkokat, nemrég olvastam erről egy könyvet. És még annyit, hogy mindez meg is jelenik még manapság a médiában is, ez az egész aparteidnek az utóhatása, például a Diane a Banana Brain című számának az elején a Főszereplő lány ott él egy, egy ilyen lakóparkban, látszik ilyen nagyon szép, modern kertvárosi környezet, és akkor egyszer csak este megérkezik egy autó, megérkezik a barátja, akivel mennek bulizni, és miközben 200-al kihajtanak ebből a lakónegyedről, akkor áthajtanak egy sorompón, áttörik konkrétan a sorompót, és, és, és így nagyon érdekes látni egyébként, hogy ebben is megjelenik ezek a, ezek a társadalmi jelenségek, vagy vegyük például az Életre Valók című filmet, ahol a legelején már látjuk, hogy a fekete főszereplősrácnak srácnak a családja egy lakótelepen él. Hiszen 1940-es évek után Franciaországban legalább másfél millió afrikai uh, bevándorló költözött, és őket pedig a lakótelepeken helyezték el. Hiszen, mint tudjuk, hogy a lakótelepek nagy részben azért épültek, hogy csökkentsék a nagy hiányt egész világon konkrétan, de ebben már nem menjünk bele. Hát igen, csak, csak ezt akartam, hogy... Igen, igen. Zárójelbe zárva. Nagy zárójel. <gül> igen, és hát nyilván nagyon régre visszanyúlik akár a rasszizmusnak, akár így a kirekesztés neki így az intézmény, vagy története, és hát a mostani eset is igazából ez a, ez a nem tudom, egy kicsúcsosodása ennek az egésznek. Nyilván itt lehet azért keresni indokokat, hogy ugye miért pont most. Ugye, hogyha valaki esetleg nem tudná, akkor... Amerikában egy rendőri intézkedés közben meghalt egy fekete bőrű férfi. Hát, így azért több mindent lehet olvasni, hogy most mi is volt a halálának az oka. De ugye a videón az látszik, hogy egy rendőr térdel a nyakán, és ő meg megfullad. Bár vannak olyan halott kémi jelentések, ami szerint nem a fulladás okozta a halálát, de azért nem tudom, én nem néztem úgy meg a videót, mert nem, nem tudom, lelkireg, hogy fel tudtam volna dolgozni, de elég sokat olvastam a dologról, hogy igazából mi történt. És ugye mindenfélét lehet olvasni, és nyilván Azért érdekében állhat a rendőrségnek azt ö, úgy beállítani a szituációt, hogy egyébként itt szívrohamot kapott, és ez talán ez volt a kém, mi jelentés első ilyen megállapítás, hogy szívrohamot kapott, vagy valami ilyesmi. És ő nem konkrétan fulladás okozta a halálát, de igazából ez mindegy is. Ugye ennek hátterében meghúzódó most ilyen kvázi nem tudom, ilyen polgárháborús hangulat van Amerikában, hát ami nagyjából. elég ijesztő szerintem, mert hogy nem csak egy országra korlátozódik az az egész, hanem most már így, vagy nem csak egy városra korlátozódik, hanem most már így több államban is elég komoly szituációk vannak, és hát elég durva dolgok történnek, tehát azért nézzük meg most, én hoztam egy pár adatot is statisztikailag, hogy ugye alapvetően a tüntetések azok a rendőri erőszak ellen vannak, mert hogy igazából nem csak a, a feketéket érik brutális ilyen rendőri intézkedések, hanem alapvetően az egész rendőrségnek az intézménye egyre brutálisabb az usa -ban ugyanis igazság szerint pártállástól függetlenül, tehát attól függetlenül, hogy valaki demokrata volt, vagy republikánus, Amerikában, nem tudom mióta, a rendőrségnek a költségvetés az folyamatosan nő. Tehát nem volt még olyan kormány, ami csökkentette volna a rendőrségnek a, a finanszírozását, és azzal, hogy ugye az amerikaiak kivonultak Afganisztánból, meg Irakból, azzal egy csomó ilyen katonai fegyver, meg eszköz így felszabadult, és egyre inkább ezek az eszközök a rendőrséghez kerültek. Obama igazából felfügg, felfüggesztette a rendőrségnek a militarizációját, de ugye Trump nyilván ezt visszahozta, és tényleg egyre durvább fegyvereket, eszközöket kap a rendőrség, és most ugye nyilván erre rá is ül majd most a demokrata kampány, hogy már ott pedzegetik akár a polgármesterek, akár ugye az elnök választásban, hogy csökkenteni fogják a finanszírozását a rendőrségnek, ami egyébként nem lenne feltétlenül hülyeség, és azt a pénzt azt ígérik, hogy ugye a szociális állónak az erősítésére fogják fordítani, ugyanis azért azt tudni kell, hogy, hogy olyan szinten van alapja ö, ennek az előítéletnek, ugye a feketékkel szemben, hogy átlagosan a fekete közösségek azért szegényebben élnek Amerikában, mint a fehér közösségek, és nyilván a szegénység meg a bűnözés azért kéz a kézben járnak egymással, tehát nem feltétlenül azért bűnözők sokan a feketék közül, mert hogy fekete a bőrük színe is, nem tudom, ezt lát, vagy... Jó, az ezt otthon, ez, azért ez, ez benne ez, ez lehet. Ez predesztinálja őket arra, hogy bűnözők Igen, legyenek. Igen, de, nem... de hogy a szegénység az főleg a mozgató rúgója, nyilván a főleg a lopásoknak, betöréseknek, de dolgoknak, tehát azért erősen ebben inkább a szegénység van benne, mint sem tényleg a bőrszín. És azt ígérik, hogy ezeket a Pénzeket, amit visszavesznek a rendőrségtől, azt majd a szociális hálónak az erősítésére fogják költeni, és egyébként olyan szociális programokra, ami mondjuk a drogosokat, hajléktalanokat segíti, ugyanis, vagy a mentális betegeket, ugyanis Amerikában nagyon sok esetben a rendőrök intézkednek mondjuk egy drogos sok ügyében, amit mondjuk lehet, hogy egy ápoló, vagy egy szociális munkásokkal könnyebben meg tudna tenni. És Bocsi, nem. ezzel, a, a, ezzel a, a demokraták kampányolnak, ugye? Igen, igen, igen, igen, igen. Így választások előtt mikor lesz? Igen. Két év múlva? Jövőre. Jövőre? Nem, nem hát 2018-ban volt, nem. Vagy mikor lesz? Most, idén? Nem, most lesz, hát már izé van. Ö, igen, idén ja, lesz. ja 16-ban volt... Tényleg igen. idén lesz. Idén lesz. Hát azért van most 11. Szeptemberben, így, vagy ősszel ö... lesz? Valami olyankor volt, Aha, úgy szokott lenni, azt hiszem. Mhm. Mm akkor Jézusom már 2016-ban volt. Igen, Az azóta durva. Durva. Hát igen, akkor a demokraták ugye szépen lecsapnak erre a maga, vagy szépen lecsapják ezt a, ezt a magas labdát. Igen, Hiszen igen. igen. Mondjuk, ha... igen ha hozzátesszük, akkor nagy valószínűséggel 2016-ban sem a feketék szavaztak Trumpra. Igen, én nézek egy sorozatot, az a cím, hogy Diane védelmében, ez a Férjem védelmében című sorozatnak egy ilyen, hogy mondják azt, amikor egy sorozatnak a mellékszereplőjének lesz egy önálló sorozata. Spin-off. Igen, olyan. Na, igen, ilyen spin-off. Uh, és nagyon, nagyon jó, és ott is a Diane, uh, egy ilyen olyan ügyvéd kezdett el dolgozni, ahol csak feketék vannak. Egyébként fehér bőrő adályán, de hogy csak feketék vannak így alapvetően az ügyvéd irodában. Mármint az ezzel. ügyvédek feketék? Igen, igen, igen, igen, mm -hmm. igen. És ott is poénkodnak, hogy ez elég nagy politikai felhangja van, azért szakulják Trumpot rendesen bennem, meg stb. De uh, ott is így van egy ilyen rész, hogy az irodából egyetlen egy sávú van, aki Trumpra szavazott, és hogy így, így mikor ezt így megtudják, akkor így, uh, így ki is nézik azért elég rendesen, mert így nem értik, hogy miért, meg, meg ilyenek. Szóval, hogy, hogy igen, azért ebből is látszik. Jó, ez nyilván ez is sorozat, de hogy, hogy azért elég erősen reflektál így a politikai szituációra, és... és ez így benne van, hogy azért a feketék nagy része nem Trumpra szavazott. Hát igen, az a baj egyébként ezekkel a sorozatokkal, hogy főleg, és, és, és egyébként a South Park is ilyen, hogy, hogy, hogy bemutatja, hogy mi van, de hogy, hogy nem amerikaiként nem feltétlenül értjük. Mármint, hogy ez azért kicsit más szó, marad, például, nagyon sok olyan poén van, ami, és, és az a baj, hogy az új, új évadokban már, már egyre több, tehát nagyon sok olyan poén van, amit az amcsik nagyon is értenek, de hogy mi Igen. meg, meg Igen. nem. Szóval, hogy már, már egyre több lett tényleg az ilyen, ilyen, ilyen nagyon ilyen belsős, belső amerikai ja, poén, sajnos. Már persze biztos lehet, hogy ettől lett, lett minőségi bizonyos szempontból. Hát meg nyilván azért valljuk be, hogy az amerikaiaknak készül elsősorban. Hát igen, úgyhogy mi megkapjuk be. De igen. igen. Hát mindegy, mindegy, csak ennyi. Na és visszatérve, hogy nyilván a rendőrség nagyon sok olyan ügyjel foglalkozik, például ugye drogosok, meg, mentális betegek, meg meg, meg a hajléktalanokkal, akikre nincsen igazából a képesítésük, vagy ilyet, tehát, tehát Magyarországon is van, uh -huh. uh, lehet szociológiát, meg ilyen szociális munkásnak tanulni, hát nem véletlenül, mert hogy igazából az ő feladatuk lenne ezekkel a társadalmi rétegekkel is foglalkozni, és hogy erősíteni egy kicsit a szociális hálót, hogy kevésbé esenek ki emberek uh, így a társadalomból, és uh, szoruljanak ki, mint mondjuk, hogy a hajléktalanok. Uh, Ugye azért mondjuk ezen Magyarországon is lenne hova fejlődni meg, hát azért Amerikában is bizonyos államok jól csinálják, bizonyosak nem. Mondjuk Kanadáról csomó ilyen példát lehetne venni, hogy ők viszont nagyon jól csinálják, a kanadai szociális háló az nagyon erős. Na mindegy, ez, ez csak ilyen off-topic, hogy az nagyon erős, de hogy, hogy erre akar ekkölteni a rendőrségnek a, a további erősítése, sével szemben. Igazából, ami alapvetően nem tartok egy rossz ötletnek, és akkor most így a rendőri brutalitásra meg a, alapvetően így a feketékkel szembeni mm, intézkedések igazából áthatják az egész igazságszolgáltatást. Ö, ö, Amerikában itt van pár ö, adat, amit egy Vox ö, kutatás mutat, hogy például a, alapvetően a feketes sofőrök kétszer akkor eséllyel állítják meg a rendőrök, mint a fehéreket, és hogyha már megállítják, akkor nagyobb az esély arra is, hogy, hogy át is kutatják az autójukat, szóval, hogy nem csak elkerék a jogsikat, vagy stb., hanem hogy át is kutatják. Egyébként ez a latinókra is igaz, szóval, hogy nem csak a, a, sötét, nem csak a, a feketékre, hanem így alapvetően ugye a színes sebbő bőrűekre itt szerintem érdemes hozzátenni, hogy lehet, hogy ez nem feltétlenül a rasszizmusból adódhat, hanem szimplán csak a rossz valós tapasztalatokból. Igen, de hát azért az is szóval ezt nehéz ez elválasztani, igen, hogy, itt, hogy mit hisz a rasszizmusnak, és mit, mit rossz tapasztalatnak. Így ezért is mondtam, hogy az általánosítás az egyébként egy normális dolog, és nehéz elválasztani, hogy mi az, ami így rasszizmus, vagy ilyen öntudatlan rasszizmus igazából, mert azért ezek a folyamatok sokszor öntudatlanok, mert így ne válkett szóval, hogy uh, hát meg ez, ez nagyon ez Valóban nehéz. lehet, hogy ez is egyfajta rasszizmus egyébként, hogy ro rossz tapasztalata van valakiknek a, a feketékkel, és igen. ezért máshogy kezeli őket, mint azokat, igen. akiknek nincs, vagy akikkel nincs annyi rossz tapasztalata. Igen, igen, igen, igen azért a rasszizmus nagyon sokszor ilyen öntudatlan dolog egyébként, szóval, hogy nagyon sokszor úgy jelenik meg, hogy, hogy úgy nősz fel, hogy azt hallod otthon, hogy mert akár mondjuk, mit tudom én, a náci Németországra gondolva, hogy ott ugye zsidók voltak, akik jártva kollektív bűnösnek, vagy így érted, és akkor így lehet, hogy nem is ismertek zsidókat, akkor is ebben nevelkedtek, hogy a zsidók azok rosszak, és így. Ez ugyanilyen, hogy. hogy hát igen is, e... is. Magyarországon is, is saját tapasztalatból vannak olyan fiatalok, akik, ö, akik ö, teljesen így a cigányság ellen vannak, meg nagyon ilyen ö, érdekesen szélsőséges nézetük van, így nagyon elítélőek, vagy kev, nagyon kevésbé elfogadóak, és ők közülüket is tudom, hogy van, aki még életében nem találkozott cigányan, és mégis elítéli a népcsoportot. Szóval, hogy sokszor ez egy, egy neveltetés kérdése is, is ilyen öntudatlan J Jó példa dolog. erre a Jojo Nyuszi című igen. film. Igen. igen, az nagyon jó példa erre, az a legjobb példa erre, hogy ilyen öntudatlan, meg ugye ebben nevelkész. Szóval, sokszor az emberek nem ternek róla. Persze, hogyha tudatosan próbálsz az ellenteni, hogy rasszistra legyél, az, az egy tök jó dolog, és, és kell is tudatosan tenni. Ugye a tüntetések is nagyjából ezért vannak, mert igazából arról nem tehetsz, hogy, hogy, hogy miben nevelkedsz bele. Tehát azt, hogy mit tanulsz meg, mert hogyha azt tanulod meg, hogy a feketéktől félni kell, akkor nyilván ezt nagyon nehéz leküzdeni, és csak nagy munka, hogy leküzd, mert hogy érted, ez így beépül a a hát, igen, viselkedési igen, igen. mintái. És az a baj, hogy onnantól, hogy beépül, onnantól már az ember öntudatlanul is igen. kerüli azokat igen. a helyzeteket, igen. amikben a kapcsolatot teremthet a, a igen. színesbőrű igen. emberekkel, és emiatt nem, nem, is, nem, nem, nem is tud rá alkalmat teremteni, hogy, hogy ő ledöntse igen. magában ezeket a negatív Hát akkor, hogyha tudatosan felismeri, hogy benne van ez a viselkedési minta, és tudatosan próbál ellenteni, de azért Nyilván, ez, nagyon -nagyon de hát kevés ez, ez nagyon kevés százalék a társadalomnak. Szerintem. Persze, persze. Szerintem. Na, folytassuk a, a statisztikákat. A fehérek ellen elkövetett gyilkosságokat jóval valószínűbben, hogy jobban valószínűbb, hogy megoldja a rendőrség, mint amit feketék ellen követtek el. És ehhez tartozik az, a, az adat is, hogy a, hogy a fehér áldozatok az amerikai gyilkosságoknak kevesebb, mint a felét teszik ki. Tehát a gyilkosságok kevesebb, mint felében fehér az áldozat. Mégis, akik halásoron vannak, azoknak a 80%-a fehér embert tölt meg. Szóval, hogy ez is egy ilyen érdekes párhuzam, hogy egyébként valószínűleg ennek a statisztikának a halásoron, tehát az, hogy a kevesebb, mint fele, Fehér, de az ne de ha belegondolsz, ez Miel? nem. Lehet, hogy hülyeséget mondok, és hogy ez nem, nem így van matematikailag, de hogyha hogy azt nézzük, hogy a USA társadalmának csak 10%-a fekete, akkor, akkor úgy szinte kijön. Nem? Vagy ez nem? hülyeséget mondok? Tehát a, az, Ö... hogy akkor 80%-a fehér. Azoknak, akiket megöltek. Nem, hát itt írja, hogy akiknek, akiket megöltek, az a fehér áldozatok, a gyilkosságoknak a kevesebb mint felének fehér, az áldozat, fehér áldozatai vannak. Ja, értem, viszont a halászon lévőknek több mint a 80%. Ja, értem, ezt Igen, a, igen, igen, igen, ennek igen. a másik adatnak a tudatában nem, nem, nem, nem voltam. Igen. Aztán... igen, igen, igen. Aztán. Az is nagyon érdekes adat, bár uh, igen, tehát itt, itt is lehet keresni az okokat, hogy a fekete amerikaiakat azokat sokkal nagyobb eséllyel tartoztatják le kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekért, mint, uh, mint a fehéreket, és alapvetően nem, nincsen állítólag lényegi különbség abban, hogy, hogy a bőrszíntől függene az, hogy a közösségnek a hány százaléka Fogyasz drogot szóval, hogy nem tudom, a feketék nem valószínűben fogyasztanak drogot, mint a fehérek. De ugye itt is lehet arról beszélni, hogy ugye a szegénységgel azért a fogyasztás, vagy a droggal kereskedés azért együtt járhat, uh, együtt járhat, és hogyha több a több a fekete, fekete közösségben az, aki szegényebb, akkor elképzelhető, hogy egyébként többen mondjuk árulnak kábítószert azért, hogy megéljenek közülük, de nem hiszem, hogy ez olyan, ilyen szignifikáns különbség lenne, hogy ez így indokolt lenne, hogy nagyobb eséllyel tartóztatják le a feketéket kábítószerrel kapcsolatos dolgok miatt. Aztán ö, ez is, de ezek voltak inkább azok, amik így a meg erre a büntetésre, meg az intézkedésekre szólnak, és a többi adat az nagyon érdekes, hogy az igazságszolgáltatásnak más területen is megjelenik ez a különbség a feketék és a fehérek között, ugyanis hogyha valakit beidéznek, eskütnek, akkor ugye az ügyészség válogatja ki. Igazából az ügyekre az, hogy ki alkalmas, ténylegesen eskütnek, tehát nem lehet igazából bárki esküt, bár úgy van felépítve a rendszer, hogy mindenkit behívnak, de aztán ugye átesnek egy ilyen vagy egy ilyen, ilyen meghallgatáson, és aztán az ügyészség ugye kiválogatja az adott ügyre az eskütteket, és hogyha azok közül, akiket beidéznek, esküdnek, jóval nagyobb eséllyel szorja ki az ügyészség azokat a, a feketék Szóval a feketék ke kevesebb eséllyel kerülnek be, ténylegesen eskütnek, mint a fehérek. És akkor ez benne van a nyilvántartásban, hogy ez és ez fekete bőrű, az meg az nem? Hát szerintem... Vagy ez hogy megy? Vagy csak... Szerintem biztos né van név alapján nem, nem tudják eldönteni. Persze, név nem, de azért az amerikai ilyen hírszerzés az, az elég kiterjedt, szóval ö, szerintem kb. mindenkiről van fénykép így az adatbázisban, Érted? Szóval, hogy így Anról is, aki érted, hogy bekerül az is amikor a személyt csináltatsz, akkor a fényképed az bekerül. És akkor, hogyha valakit uh -huh. elkeresnek a nevére, akkor ugye egyben látják a fényképét is. Ja, igen, Értem. Szóval, hogy valószínűleg így, ilyen szempontból uh -huh. nézik. Uh -huh. Na és például vannak olyanok is, hogy a fehér vádlottak, azok nagyobb eséllyel uh, kapnak lehetőséget vádalkúra mint a feketék. Tehát a feketéknek kevesebb százaléka kap esét vádalkút kötni. És például, ja igen, ez a kedvenc adatom, vagy ez, ez mutatja szerintem a legjobban a, a, a dolgoknak az állását, hogy a, a fehérek és a feketék, hogyha ugyanazt a bűncselekményt követik el, akkor a feketék átlagosan 20 százalékkal Hosszabb börtönbüntetést kapnak, mint a fehérek, hogyha tök ugyanazt a büntényt követik el. Akár legyen szó emberülésről, egy rablásról, stb. Tehát hogyha ugyanazok a körülmények, akkor is a feketéket, azokat átlagosan 20%-kal hosszabb bűnt, börtönbüntetésre ítélik. Hát igen, ez elég szemléletes. Szóval, még hogyha a többi mögött lehet is keresni indokot, hogy mondjuk a szegénység, ugye, mint a kábítószer kapcsolatos bűncselekményeknél, azért. Az az utolsónál nem igazán tudok olyan logikus érvet felhozni, hogy ez miért van így. Hát igen, és ugye ezek miatt is, a, a, a, a pár hete uh, tapasztalt rendőri túlkapás miatt um, így most az egész Amerikai Egyesült Államok. De és hát, hát igen, nem. csak benne van, hogy. Igen. Hogy a koronavírus meg meg, igen. meg stb. Igen. Még gondolom, erre akartál állni. Igen, igen, igen, erre akartam uh, kiukadni, hogy ez az egész uh, George Floyd elleni um, dolog, ez, uh, ez volt konkrétan a szikra, de hogy az egész amerikai társadalom most még mindig a koronavírus uh, árnyékában él, az emberek frusztráltak, uh, karantéma kellett lenniük, sokan elvesztették, elvesztették a munkájukat. Igen részben feketék, és lehet, hogy nagy részt feketék, hiszen ők az a társadalmi csoport, akik veszélyeztetettebbek ebből a szempontból, igen. hiszen igen, mint, mi, mi, mi, mint tudjuk, hogy, hogy miért, hiszen, ha hát ugye ebből adódik a, a szegénység is, igen. minden összefügg mindennel, tehát ez az egész, ami most történt, ez csak a szikra volt, hogy Persze, eddig végre. is történt egy csomó ilyen. Tehát, hogy, hogy eddig is volt rendőri brutalitás, és haltak meg ö, feketék ö, rendőri intézkedés során, ö, nagyobb százalékban, mint ö, fehérek. Van valami olyan adott is, hogy, ö, hogy, ö, nagyobb, hogy a feketék nagyobb eséllyel halnak meg úgy, hogy rendőr vede őket, mint, hogy, mint a fehérek. Szóval, hogy ö, igen. Ö, azért nem ez volt az első eset, és mégis ugye ebből lett az ilyen nagy felhajtás is, egy nagy bankozra játszik az, hogy hogy fusztrált a társadalom, elvesztették a munkájukat, otthon kell lenni, vírushelyzet van stb. Képzeld el, um, képzel el, most hallottam nemrég egy olyat egy Amerikában élő magyar ismerősünktől, hogy már azzal viccelődnek Amerikában, nem tudom, hogy mióta, hogy ez már ilyen elterjedt, vagy ez csak most kezdődött, de hogy így azt mondják az emberek, hogy az megy rendőrnek, aki feketéket akar verni. Jó, ja, hát... Hát, igen. igen. Érdekes. Igen, és így az egész szerintem nagyon durva, alapvetően azok, hogy ahogy a rendőrség is reagál sokszor a szituációkra. Szóval nyilván, van egy tök, van egy, vannak olyan pozitívak, mint például nem is tudom, melyik városban volt, hogy így az egész rendőrség az így letérdelt a tüntetők előtt, és akkor így ilyen nagy sírásba, meg összeborulásba fordult az egész. Igen, ilyen. De azért van olyan is, hogy elég brutális dolgok történnek, hogy felgyújtanak üzleteket, meg se többi, és hát sajnos nagyon sok része van, és már többen is felszólnak az ellen, hogy sokan pedig uh, igen is kihasználják ezt a szituációt, ami van, és fosztogatnak, és uh, felgyújtanak üzleteket, és tényleg nagyon durva dolgok történnek. És láttam olyan videót, talán lehet, hogy TikTokon, hogy a csávó, vagy lehet, hogy már egy ilyen Instán, vagy valaméken láttam egy ilyen, ilyen posztot, hogy a csávú ö, betört egy Samsung üzletbe, és így az autójában ott volt 40 zsírúj Samsung telefon. Hát igen, vannak, akik ö, kihasználják ezt az egészet. Én meg olyanról is hallottam, hogy, ö, hogy a, a békés tüntetők pedig odarángatták a a, a azt, aki, aki nem békés. Szóval aki gyújtogat, meg foszogat, meg minden Hát igen, vel. de, de jog, jogos is egyébként. Hogy ne lenne jogos? Jogos, jogos, hiszen hát, törni, zúzni boltokat, fosztogatni az már bűncselekmény, tüntetni igen. nem az. Igen. de Már egyébként egy azért egy az -e lehet, hogy tüntetni is most az ugye a gyülekezés, meg a távolságtartás, meg az ilyenek szempontjából, Magyarországon ja, is elvileg. Igen, az lehet. Ö, illegális most jelenleg gyülekezni, vagy még. Neked kiárás tilalom is van sok helyen. Igen, igen. Részben ugye hát a tüntetések miatt, hogy a vírus miatt már nem is, de azt nem, ja, nem, nem, nem, nem tudok arról, most az összes ilyen, ilyen, ilyen COVID-19-el kapcsolatos hírt azt így elnyomta. Igen, teljesen. Ez, a, ez teljesen, az egész. Teljesen. Nem, és, nem, nem, nem, nem fér már fel a honlapokra. Igen, és ö, egyébként most így áttérnék így a hazai, viszonylatokra, és át is csatolnék egy ilyen nagyon izgi dologgal, ez pont egy mai eh, hír, nem, tegnapi. Tegnapi, tegnapi, igen, ha arra gondolok, amire gondolsz, igen, akkor az már tegnapi. A, ahogy ugye Bályár Zsolt, kedvenc publicistám, felszólalt, nyilván ebben az ügyben is, mert hogy mindenhez ért, mindenhez is ért, és azt mondta, hogy, azt írta, hogy hogy most ez lenne a jövő, hogy kibaszott négerek mocskos bakancsát kell csókolgatni, és önfelettem mosolyogni hozzá, örülni. Másképp kinyírnak, vagy összevernek, akkor inkább Szibéria. Istenem, hát vé lett a világ? Ugye ezért ez is nagyon jól mutatja az itthoni viszonylatokat is. Illetve vegyük csak például azt a pár héttel ezelőtti igen. tüntetést, ami azért történt, mert... A Deákon két fiatalt késeltek meg, vagy két fiatal Igen, késelt két, meg egyet? Ne. Hát nem, ketten haltak meg, és, és igazából mindenki, a késelők is fiatalok voltak meg, akik meghaltak, és az egyik srác 16 volt talán. Igen, uh, és ezért... De a késelő, meg alig múlt el 18, vagy valami ilyesmi, tehát hogy... Uh, igen, igen és ennek tímület. hatására egy csapat kopasz kiment a Deákra, hogy cigánybűnözést skandáljon. Igen, szóval vagyom, még hogy a, a rasszizmusért tényleg nem kell a szomszédba menni, mert. Uh... Mert igen, itt is a... jelen van. Nagyon, nagyon, jelen. nagyon, nagyon erős Nagyon, jelen, jelen van, jelen van és, és itt ugye a, a cigányság, meg a romalakosság sose volt rabszolga, hanem hanem ha csak szimplán nem. ők is olyan előítéletekről hát áldozatai. Elnyomott, uh, igen. A, alapvetően egy tökre elnyomott uh, társadalmi rétegről beszélünk, és az a cigány és skandáles, ez ettől a, a, a szőr is felállt a hátamon, hogy őszinte legyek. Uh, igen. Uh, miközben, miközben jelenleg Magyarországon ki is. Ki is is. Derült, hogy nem is cigányos srác, aki késett, vagy valami Ilyesmit is olvastam, bár ezt nem tudom, mert ki tudja, hogy, hogy mi az igazság, de közben meg, ö, hogyha fordítva történt volna az eset, tehát hogyha épp nem, tehát ugye az, valami két csapatnak a verekedéséből indult ki ez az egész, és hogyha fordítva történik az eset, akkor azért nem igen, tudom. Igen, senki nem ment volna ki ki az utcára a magyar bűnözést skandálni, pedig igen. ahhoz sem kell a szomszédba menni. Persze, tehát hogy, hogy... Nyilván, és uh, én még azt hozzátenném, hogy képzeld el, hogy a... hogy a... amikor vannak a, a népszámlálások, akkor... Uh akkor ugye be kell írni, hogy milyen nemzetiséghez tartozol, és nem, nem merik egyszerűen beírni a, a, a roma és a cigány származásúak, hogy ők roma, ro, ők, ők, ők, ők roma és ők, ők romák és, és cigányok, hanem inkább elhallgatják, mert hogy félnek egyszerűen az előítéletektől. És ugye úgy Aztán. van, hogy, hogy a népszámlálásokban emiatt sokkal kevesebb roma és Aha. szigány lakosság jelenik meg, mint amennyit a, mint a, a társadalomtudósok, meg a szociológusok becsülnek, Aha. emiatt. Hát igen, de ugye azért főleg itt a Bájer Zsolt féle narratíva is, az elég erősen rávilágít arra, hogy, hogy, hogy azért itthon is elég kemény ennek a, a dolga, is. És nagyon érdekesen, pont fordítva látom ezt a szituációt, hogy még Amerikában így kiállnak a feketéknek a jogai mellett, addig nálunk tényleg cigánybűnözés az emberek az utcán. Ö, tehát Mondjuk usa nagyon... is biztos volt náci felvonulás. Ő biztos, persze, tehát hogy nem kételkedek benne, hogy volt. Csak hogy így nagyon ilyen furcsa ez a szituáció itthon. Uh, nyilván uh, én is mikor, de tényleg nem kell beszíre menni, mert én is akár hányszor elmondom valakinek, hogy a népszínházon lakom, vagy hogy a nyolc kerben, akkor egyből... Akkor te is előítéletek áldozata leszel. Egyből mindenki ki van akadva, hogy úristen, hát a nagyon kemény lehet meg, mit tudom én. És uh, hat éve lakom itt, soha nem volt semmilyen atrocitásom uh, senkivel se cigányjal, se magyarral, senkivel. Jó, hát beszólogatnak az utcán, de azt érted, a Sotron megyei faluban is csinálják, ahol lakom pedig. Na, tehát, hogy az egy háromezer fős közösség, tehát ott is csinálják, tényleg nem kell messze menni, érte? És hat éve lakom itt, és soha nem volt semmilyen atrocitásom. Jó, hát üvöltöznek az alkoholisták a az erkélyem alatt, de azt ö, rasztol, meg nemtől függetlenül teszik, tehát, hogy... Ö, és sátántüldöznek, minden hát, hogy igen és ördögűzést csinálnak ördögüzést. a metróba, igen. azok például 30 éves fehér férfiak voltak, akik ördögűztek a metró felüljáróba, tehát, hogy ö, nyilván Nyilván, és, ilyenek, és és, és nyilván nem, létezik igen. Magyarországon az a jelenség, hogy roma integráció, csak uh, falvakban nagy részt, és, uh, és kisebb Igen, tehát hogy azért a, a magyarországi szociális háló is így a békasegge működik, alatt van. De mű, működik, csak hát a békasegge alatt, hiszen egyébként tegyük hozzá, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a roma integráció a falvakban még úgy, ahogy Működik is, hiszen. És Jó, de lehet, a falu hogy ott az egyébként... más. Igen. Micsoda, bocsánat, nem az Azt mondom, hogy, az, hogy a falu az más, mert ott sokkal másabb az embereknek az értékrendje. Ott ugye azt becsülik meg, hogyha nem tudom, valaki tényleg rendben tartja a házát, meg termel, meg stb. És most ez nem ilyen ö, előítélet, hanem baszus, én is falun fel. De tudom azt, hogy ott teljesen más az értékrendot, nem az számít, hogy hány diplomáljon az embernek, meg stb. Hanem tényleg az a kétkezi munka sokszor, ami itt az emberek így értéket raknak, vagy amit így megbecsülnek. Uh -huh. és, mm, a sok, a főleg a legkisebb falvakból, sokkal kevésbé számít, hogy most valaki milyen származású, de azért én is, mikor cigánycsaládok családok költöztek az én falumba, akkor is azért voltak ö, negatív felhangok, hogy, hogy miért költöznek oda, meg stb. Igen, mindig igen, mindig igen de a, a, hát nem is. is az integrációra, de a felzárkóztatásra azért, azért szükség igen. van, és, és a felzárkóztatás egyébként a városokban is működik, hiszen azért nem, nem tudom, hogy mennyire, de azért, azért lehet látni ilyen, ilyen, ilyen, ilyen tanudákat, tudod, meg lehet látni ilyen. Persze. Ilyen, ilyen, ilyen dolgokat. Meg hát az iskolákban is vannak, vannak olyan, olyan szakemberek, az általános iskolákban, akik tényleg ezzel a roma felzárkóztatással foglalkoznak, és akkor segítenek a családoknak, segítenek a, a gyerekeknek is, és hasonlók. Csak hát, igen, az integráció és a felzárkóztatás az valamelyest működik inkább csak az érdekképviselet működik kevésbé. Szóval, hogy, hogy hát, jó, Magyarországon senki nem vállalja is. fel a, a, a, a cigányok és a romák ügyét a cigány önkormányzatokon és, és, és az ezzel foglalkozókon kívül. Jó, hát meg, meg most, még arról szól igazából a cigány integráció program, hogy Farkas Floriánnak adjunk egy csomó pénzt, Addig, Addig nem is lesz semmi. Nem is lesz semmi más. Tehát, hogy ugye most itt volt ez a, ez a gyonygyös patai ügy is, hogy, hogy ugye ott is most ilyen kártérítés, és ezért az Orbán is elég durván szólalt fel az ellen, hogy a bíróság megítél kártérítést az ottani romáknak, amiért évekig szegregáltan tanították őket a magyaroktól, és, és én azon nagyon meglepődtem, hogy ilyen nyíltan neki ment akkor az Orbán a cigányságnak. Igen, és, um, a, és a, azt gondoltnánk, hogy, hogy Orbán Viktor most veszített egy csomó szavazót, és az a baj, hogy lehet, hogy, hogy nem. Lehet, hogy... Hát valószínűleg nem. Lehet, hogy megint elég lesz egy zsák krumpli. Vagy a migránsoktól. Vagy a migránsok. Igen, de nem akarok általánosítani. Ja, hát igen, nyilván ez is általánosítás, csak hogy, hogy, hogy például az az, az ügy, az, az is engem így nagyon meglepet, hogy, hogy az Orbán ilyen nyíltan szembement így a, a cigánysággal. Igen, hogy ezt így hogy igen, Meg olyanokat mondott, hogy senki nem örül annak, hogyha... Hogyha ő tisztességesen dolgozik, és azt látja, hogy valaki a nulla munkával kap több millió forintot, vagy valami ilyesmit mondott. Igen, és... igen, igen amiről mindenki másnak mészáros lőrinc jut eszébe, és nem a, a gyöngyös patai cigány lakosság. Na, mint szóval, az mindegy, is, az is egy érdekes mindegy. volt. Igen. És, és igazából ugye nem csak a cigány, tehát Magyarországon ez a, ez a kirekesztés, ez azért több frontvonalon is megy és hát ugye nem kell itt sem sokáig visszamenni az időben, ugye a, a 33-as törvényjavaslat, ugye volt ez a, salát a törvény, amiben tényleg minden volt így a vírus helyzet közepén, minden csak épp nem olyasmi, ami hasznos így a vírus kezelésében, és ugye volt ez a 33-as javaslat ami ugye most megszüntette a transzneműnek jogi, Transzícióját. Igazából az egész annyit jelent, ö, várj, bocsánat, <coughs> szóval az egész annyit jelent, hogy ö, bele fog kerülni a személyibe, meg az anyakanyú hogy abban is benne van, de hogy belekerülni a személyétbe, a születési nemed, és azt nem lehetne onnan kitörölni. Ö, és ugye ehhez hozzá tartozik ugye a Magyarországi Névtörvény, ami megtiltja azt, hogy bármilyen nevet adja gyerekenek, tehát a fiúknak csak fiúneveket lehet adni, a lányoknak meg csak lányneveket adni, és akkor van egy ilyen nagy lista, amit talán a Magyar Tudományos Akadémia fogad el, hogy most mi lehet név, és mi nem lehet név, ami egyébként egy ilyen nagyon furcsa a külföldieknek, mert ilyen úgy tudom, hogy nem nagyon létezik más országban, a világon kb., mind ami nálunk, legalábbis Ezt nem mindig, amikor. Ö, mindig, amikor így olvasom, vagy vannak ilyen cikkek, tudod, hogy furcsaságok Magyarországról, mert ilyenek, ilyen angol cikkek, és akkor. És akkor csomószor ez az egyik pont benne, hogy így nem adhatsz bármilyen nevet a gyerekednek, hanem, hanem azt így engedélyeztetni kell, meg ugye be kell kerüljön ebbe a névjegyzékbe igazából. Na mindegy, és akkor ez a 33-as törvényem igazából arról szó, hogy innentől kezdve jogilag a transznemű emberek nem változthatnák meg a nemüket és a nevüket, ugye pont őkettő összefüggésében, ami ez egy ilyen indokalatlan izmozás amúgy, tehát ez Magyarországon, ha jól tudom, ilyen pár száz embert érintő dolog, és ez is ilyen példátlan kirekesztés egyébként szerintem. Hát igen, és tényleg felesleges, hogyha csak semmi nem változna meg, hogyha, hogyha ez... Nem, tényleg nem. Hát most, meg most gondolj bele, igazából szerintem ebben nem gondolnak bele sokan. Én is láttam egy csomó olyan kommentet, hogy most nekik ez miért ilyen fontos. És hát azért ilyen fontos, mert... mert Azért, amiért egyébként egy, egy cis ember nem tud ebbe belegondolni, hogy, hogy, hogy milyen, mik azok a szituációk az életben, amikor, amikor kellemetlen lehet, de most gondolj bele, hogy beadod a, a, a szívidet egy interjúra, és ott benne van a szívidbe, hogy te Kovács Lajos vagy, és aztán megjelensz az állásinterjún, és úgy nézel ki, mint egy nő. Hát, vagy pedig ránéznek a szívítben szereplő fotóra. Hát igen, hogyha van benne fotó, és akkor lehet, hogy nem is csak így úgy öltözöl, mint egy nő, hanem mondjuk meg volt a nem váltó műtéted, ö... vannak akár melleid, mert megcsinálta a plastikai sebész, tehát, hogy ő ö... Nem csak az, hogy mondjuk van rajtad egy paróka, megy egy női ruha, hanem hogy rendesen a hormonkezeléstől női esvonásaid vannak, megcsináltak tök sok műtétet, hogy kicsit nőiesebb legyen. Tehát, hogy, ugye nagyon sokan rengeteg pénzt költenek a tranzícióra, és főleg ugye nyilván a biológiaira kell sokat költeni. De hogy, hogy így a jogi, az, az tényleg csak egy papír kérdése is. Igen, ez tök olyan, hogy így az utolsó pillanatba vágódsz el a célod felé vezető úton. Az identitásban, pszichológiailag nagyon... Hát hogyne? Hozzátartozik az, hogy... Nagyon törést, persze, igen. Hogy téged hogy hívnak, egyrészt, hogy téged hogy hívnak, meg másrészt, hogy tényleg neked mi van jogilag beírva nemnek. Hát igen. És uh, igen, és ez is hozzá meg az, hogy, hogy hogy basszus, de te most gondolj bele, hogy nem is csak egy állásinterjú, hanem mondjuk bemész egy dohányboltba, és uh, nem tudom, elkérik a személyidet, vagy bármilyen olyan szituációban, amikor elkérik a személyidet, és, uh, és ott állsz, és ránéz a képedre, és benne van, hogy férfi, meg hogy tényleg mondjuk Kovács Lajos, ha már maradunk a példánál, és, és egy random dohányboltosnak kezded el magyarázni, hogy miért nem nézel ki úgy, mint a képen, és nem csak kicsit nem nézel ki úgy, hanem, hogy így nagyon nem nézel ki, mondjuk úgy, vagy hogyha úgy is nézel ki, az van rajta, hogy férfi, és férfi nevel és közben őnek nézel ki, és akkor ott el lehet kezdeni magyarázkodni, hogy egyébként nem közokirat hamisító vagy, és nem kell, hogy rád a rendőröket, hanem csak simán transznemű, és egy ilyen full random idegennek kell magyaráznod, hogy miért az a neved ami, és miért nem úgy nézel ki, mint Hát dolog, igen, és, és attól, attól még, hogy, hogy elhiszi, és attól még, hogy azt mondja, hogy oké, okay, attól még ezt minden alkalommal megtenni. Igen, iszonyú. ez nagyon nagy, igen. Nem hát is tudom, az minek emberek, mondjam, ilyen, kínosnak, vagy, vagy zavarónak, igen. vagy nem, nem, aztán, mm -hmm. látod, ennyire nem lehet elképzelni igen. a... Nem, hát nem lehet, meg most ö, tehát, hogy az, hogy valaki coming out az egy... Ö, azért elég ilyen bizalmi kérdés, hogy mondjuk elmondod a közeli barátaidnak, meg, meg, meg a, a szüleidnek, meg a meg rokonaidnak, a de hogy, hogy így a random dohányboltosnak nem mondod el, mert hogy semmi köze hozzá igazából. És, és tényleg ezek olyan szituációk, amiből mi be se tudunk gondolni. Én például az egyetemen voltam még egy ilyen LMBTQ, hát egy ilyen beszélgetés szerütségen. Uh, és ott is volt egy uh, srác, aki egy trans nemű fiú, tehát ő lányként született, és ő mondta, hogy ő, neki nem is ez a WC kérdés okoz ugye problémát, amit ugye sokan emlegetnek, hogy most melyik vécébe menjen meg, stb. Hanem, hogy az eltén úgy lehet felvenni a kurzusokat, a tesi kurzusokat, hogy röplabda a fiú, meg röplabda a lány. Tehát, hogy még nem is jutottunk el így az öltözőig ö, dologban, és hogy neki még nem ment végbe akkor még, ahogy már jól tudom, akkor már végbe ment neki ez a jogi tranzíció azóta, de akkor, mikor volt ez egy pár éve, akkor még nem ment végbe a jogi tranzíciója, és ö, ugye lány névvel szerepelt a Neptunban igazából, és már az is ugye tök volt neki, hogy mondjuk, hogy a, a tátékára járt, és ott azért sok ilyen szeminárium van, meg ilyen kis csoportos foglalkozás, ahol ugye bemutatkozással kezdődik. És mutatkozott, meg hát úgy néz ki, mint egy fiú, tehát hogy nem is kérdőjelezett meg senki semmit. Nyilván nem mondtál az első órán, hogy ő transznemű, vagy ilyesmi. De ugye minden egyes alkalommal oda kellett menni a tanárhoz, és megmondani neki, hogy egyébként ő nem azon néven van benne Neptune-ban, mint ami bemutatkozott, mert ő egyébként transznemű, és mondjuk, hogyha van érted, nem tudom, fél évente 10 tíz kurzusod, és abban mondjuk öt ilyen, akkor, hogyha három éves a képzésed, akkor legrosszabb, vagy nem tudom, ilyen átlagos esetben is 30 embernek el kell mondanod, hogy te egyébként transznemű vagy. Hát igen, és, és ez és még És aztán a, a tanároknál mert tök lutri, hogy mert... hogy fogadják. Igen, mert sok esetben az első alkalom lehet, hogy népsor szerint kezdődik. Tehát, hogy akkor fölsorolja a tanár a névsort, hogy oké, okay, akkor, akkor Kovács Józsi, és akkor tegye fel a kezét a Kovács Józsi, és utána mutatkozzon be. Na. Igen. És Igen. itt így még kínosabb lesz a, Igen. a szituáció. És akkor na, ez a srác is azt mondta, hogy most nem tudja, hogy hogy vegye fel a hogy azért nem mert felvenni egész képzése során tesi kúrzust, mert ő röplabdázni szeretett volna, de hát ő nem tudta, hogy melyikre jelentkezzen, mert ő nem tudta, ha mondjuk felveszi a röplabda fiút, akkor ledobja el csak azért a Neptun, mert hogy lány neve van, és hogy az oktató látja, és ledobja a kúrzussal. Hogyha felveszi a röplabda lányt, akkor meg hát... Érted? Szóval, hogy ott meg Igen. csak lányok vannak, és akkor... Szóval, hogy Nyilván nem tudta, hogy egyébként a röplabda azt hiszem pont külön kell felvenni, de pont egybe tartják. Amúgy. De, de a, a, a lényeg akkor is. Igen, a lényeg akkor is ugyanez, és akkor esett le nekem, hogy basszus ennyire, mennyire én sem gondoltam, pedig azért én ö, esély, esélyegyelőségi referes voltam a ttk tehát ö, viszonylag közel áll hozzám ez a téma, és így nagyon úgy éreztem, hogy így tájékozott vagyok benne, és még az akkor ez a sztori még engem is ledöbbentett, mert basszus, ilyen apróságokra tényleg nem gondol az ember, hogy most miért lenne valakinek problémája egy sima tesikúzus felvétellel, vagy érted? Szóval, hogy így nem is az öltöző kérdéssel, hanem magával a tárgyfelvétellel, csak azért, I igen, mert ugye igen, is, igen, Szóval, igen. hogy ö, ö, ezek olyan dolgok, amikben valószínűleg így tényleg nem lehet beleképzelni magad, mert hogy soha nem leszel ilyen szituációban. És hát ez a törvény, ez meg, ez meg aztán abszolút... Én, én nem tudom, hogy hányan lesznek ez utána öngyilkosok, mert hogy azért a azt nem körében az öngyilkosság azért egy viszonylag gyakran jelenlévő Igen, és, és az a baj, hogy ezt az ügyet sem, sem tudja a, a társadalom nagy rétege így, így fölvenni, meg ugye nem, nem, nem tud vele... Hát azonosulni semmiképp nem, nem, nem tud vele a társadalomnak a nagy rétege, csak, csak így elvi szinten, meg csak ilyen együttérzés szinten, de hogy, hogy ennyire belegondolni senki nem tud. hogy Ez, ez tényleg nem, nem érint sok embert, és ezt. és, és, ez, Igen, és ez, itt ez, a... A, ez is ugye a legnagyobb bírálata ennek az egésznek. Hogy miért annyira fontos ez az egész, mikor. mikor maximum pár ezer száz embert érint. Embert. Vagy nem tudom. Hát nagyon keveseket. Nagyon keveseket. Igen. Tehát, hogy, hogy ez is egy ilyen nagyon durva mértékű uh, szegregáció igazából is. És, és az a legparább az egészben, hogy még az egész világ, legalábbis a nyugati társadalom az irányba megy el, hogy egyre több helyen engedélyezik a melegházasságokat, addig. addig hit, mi megyünk Irazágon... vissza a sötét középkorba. Hát igen, konkrétan. Tehát, hogy, hogy ezért mondom, hogy, hogy kirekesztesért, meg rasszizmusért, meg akár szexizmusért nem kell a szomszédba mennünk. Sajnos. Vagy érted? Nem tudom, hogy sajnos. Hát sajnos. Van, de hogy... Hát igen. igen, sajnos. Sajnos. Hát igen, lehet, szóval hogy akkor hogy... ezzel a szomorú végszóval fogjuk. Igen, lehet, hogy ezzel zárjuk ezt az egészet. Igen. Hát lehetett hát, volna valami, valami trappás is. Legyen valami pozitív felhangja, hogy, hogy ti is gondoljatok bele, hogy, hogy igazából mindenki a saját életével van elfoglalva, de azért néha foglalkozunk kicsit másoknak az életével is, és próbáljuk meg átlátni ezeket a szituációkat, és legyünk elfogadóak másokkal mert soha nem tudhatjuk azt, hogy nekünk mikor lesz szükségünk elfogadásra. Ez gyönyörű volt. Meghatódtam. De tényleg. Kicsit Na, hát akkor ennyi volt a mai adásunk. Jövő, jövő héten, héten találkozunk. Valami izgi témával. Mint eddig, vagyis hát próbálkozunk, és reméljük, jövő héten is velünk tartotok. Nyugodtan hagyjatok kommentet. Itt meg ott. Itt meg ott, Ahol tudtak. Ahol tudtak. <gül> És uh, iratkozzatok fel. Nincs Mindenhová. A blogunkra nem fel. kell, mert ott, ott nem, nem, nem, nem kell. Spotify-on igen. Már igen, Google podcast en is. is lehet, Apple podcast en is lehet, meg valami, egy ötödik platformon is lehet, úgy tudom, de az nem tudom, hogy micsoda, igen. valami Radio Live, pont mindegy, szerintem senki nem használja az egész világon egyébként, de, de ott is ott vagyunk, hogyha bárkit uh, érintene. És hát de a... nyilván Youtube-on. Tessék? Mondom, és hát nyilván Youtube-on. Ny nyilván Youtube-on, nyilván Youtube-on, és ott kövessetek a leginkább, meg Spotify-on. Az, az, az, az a legjobb. Az a legjobb. Youtube-on jöhetnek a kommentek, Spotify-t meg lehet hallgatni útközben. Király. Igen. Le is Na. lehet tölteni. Jövő héten akkor találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!